Huszadik fejezet Időnként, mondta Natali eltűnődve, a családomon gondolkodom. Elhallgatott, nyilván, hogy tovább tűnődhessen. Olivia vált egy percet, aztán halkan azt kérdezte, milyen értelemben? Az asszony zavarba jött. Hogy a vér sűrűbb, mint a víz? kinézett az ablakon. Mindig azt képzeltem, hogy ennek pozitív jelentése van, tudja? hogy a családi kötelékek erősebbek, mélyebbek. De az ember elvileg másképpen is értelmezheti. Elméletben ez ellen úgy lehetne érvelni, hogy a sűrű vér alasítja az agy működését, tehát az értelem lemarad, ha családi ügyekről van szó. Olivia szemébe nézett. Az ember elköteleződik. Ezen szoktam néha gondolkodni. Néha. Olivia sokkal gyakrabban gondolkodik erről. Az anya hiánya teszi. De Natali jelen volt, amikor a gyerekei felcseperedtek, és még mindig jelen van az életükben. Talán újra felhívhatná őket, javasolta Olivia. Nem, fel vannak dúlva. El kell olvasniuk, amit eddig írtam. De a javát még le sem írta. A javát még nem is hallotta. Az íróasztalt beborították a közvetlenül a háború után készült fényképek. Olivia néhányat már hozott, elsősorban azokat, amelyek elegáns életet mutatnak és elindították a fantáziáját. A többi, melyeket most látott először, munka közben készült. Meglepődött, hogy Natali ezeket nem akarta hozatni. Az asszony felemelt egyet az utóbbiak közül. A kép őt ábrázolta a két gyerekkel, amint a csípőjén ülnek. Alexander átöleli a felesége vállát és szélesen mosolyog. A képen ő mosolyog egyedül. Mivel Alexander a tengeren túlom maradt a háború vége után is, csak nem öt évet töltöttünk távol egymástól. Kapott persze szabadságot, de az a pár nap mindig olyan zsúfolt volt, nem ismerhettük meg egymást jobban. És ne felejts el, hogy akkor sem ismertem őt jól, amikor összeházasodtunk, és amikor végleg hazatért, ráébredtem, hogy egy idegennel élek együtt. A gyerekek sem ismerték, és janakvóak voltak, ami megnehezítette a dolgokat, de legalább itthon volt. A helyzet lassan jobbra fordult. Alexander meg fogja menteni az konszetet, ezért mentem hozzá feleségül. Alexander meg fogja menteni az konszetet. Ezért mentem hozzá a feleségül. Hányszor elmondtam ezt magamban, amíg távol volt, amikor sokkal jobban hiányzott Karl, mint Alexander. Rettenetes időszak volt, és sokat szenvedtem. Miután elmúlt a házas élet újdonsága, és itt rosszabb lett a helyzet, Kart szerettem volna magam mellé. Csak hogy Alexander meg fogja menteni az Konszetet. Ezért mentem hozzá a feleségül. Ez lett a mantrám. Ez tartotta bennem a lelket azokban a sötét napokban. Sötét? Talán nem jó szó. Kemény idők voltak. Tele munkával és gondokkal. Reménykedve vártuk a leveleket. A postások előnyben részesítették a frontról érkező leveleket, és azonnal hozták, amint megérkeztek, ami azt jelentette, hogy állandóan figyeltünk. De persze váratlanul beállíthatott a lelkész is. Attól rettegtünk. Egyszer már megtörtént. Minden este ott ültünk a nappaliban a rádió előtt, és hallgattuk a frontról érkező híreket. Mindig összerezzentünk, ha egy helybéli fiú nevét olvasták be a halottak között. Nagyon magányos voltam. A gyerekek túl kicsik voltak még, hogy a társaim lehessenek. Senkivel sem tudtam beszélgetni, nem volt, akinek panaszkodhattam volna, akitől segítséget kérhettem volna. Magamra maradtam. De Alexander meg fogja menteni az konszetet. Ezért mentem hozzá feleségül. Hol van hát a pénz? Nagyon jó kérdés volt. Nem mintha megkérdeztem volna. A birtok nem az enyém volt. Nő voltam. A család lánya. A birtok az apámé volt. Végtére is ő kötötte az üzletet. Majd meg lesz a háború után, Mondta apám kedvetlenül horkantva, amikor egy alkalommal mégis megmertem kérdezni. Ehhez fűztem tehát a reményt. Alexander majd megmenti az konszetet, ha véget ér a háború. Ezzel együtt pedig megmenti az apám életét is. Csak ki kell tartanunk. Nos, ki is tartottunk, Jeremiach meg én. Elvégeztünk mindent, amíg Karl haza nem tért, és átvette a feladatok egy részét. Számomra ez egyszerre volt jobb és rosszabb. Jobb, mivel volt, aki segítsen, rosszabb, mivel Karl volt az. Minden nap látnom kellett. Emlékeznem kellett, hogy milyen lehetett volna az életünk, és végül meg kellett neki magyaráznom, hogy miért nem lesz olyan soha. Alexander meg fogja menteni az konszetet. Ha visszatér a háborúból, megvásárolja a szőlőtőkéket, amelyek majd meghosszabbítják az apám életét. Az konszedben olyan szőlőskert lesz, amivel a farm nem is vetekedhet. Alexander elvileg nem üresen igérgetett. A családjának két sikeres cipőgyára volt, amelyek a gazdasági válság ellenére fennmaradtak és virágoztak. Aztán kitölt a háború, és Szíbringék gyárai nem a nehézségekkel küszködő itthoniaknak gyártották tovább a cipőket, hanem bakancsokat készítettek, s nem csak az amerikai, hanem a szövetséges katonák számára is. Olyan nagy volt a kereslet, hogy alig győzték. Nos, a háború véget vetett a gazdasági válságnak. Bármilyen rettenetesen hangzik is, ez volt az igazság. Nem egyedül szíbringék örülhettek fellendülésnek. A harcoló férfiakat nem csak ruházni kellett, de élelemmel is ellátni. Járművekre volt szükségük a szárazföldi, tengeri és légi csatákhoz. A korábban haldokló üzemek sokasága egyszerűen virágzásnak indult. Alexanderék szerencséje nem volt egyedi eset. Véget ért a háború, és azok, akik a válság idején a garasaikat számolgatták, most derülátók lettek, mert megtalálták az alanytojást, tojótyúkot. Ahol korábban ruhák készültek, ott most egy gyártottak, meg női ruhákat, hogy ünnepelhessük a békét. Ahol meg bakancsok készültek, ott ezen túl hétköznapi, meg ünnepicipőket gyártottak. Ennek kellett volna a Sebring gyárakban is bekövetkeznie. Ha minden a tervek szerint haladt volna, akkor ők is áttérhettek volna a békebeli termelésre, és tovább virágozhattak volna. De mi történt? Alexander apja a háború ideje alatt meghalt, tehát kikerült az igazgatói tanácsból. Alexander megbízott valakit, hogy az ügyeket vigye, amíg ő hazatér. Csak hogy ő játszotta a kémet, és tovább maradt, mint szerettem volna. Nem, nem, nem szép, hogy ezt mondom. Ne írja le, Olivia. Nem játék volt a kémkedés. Olyasmit tett, amire szükség volt. Össze kellett gyűjteni a bizonyítékokat a háborús bűnösök ellen. A harmadik birodalom által elkövetett atrocitások nem maradhattak büntetlenül. De az, hogy Alexander ott volt, nehézséget okozott itthon. Ha a háború végén hazajött volna a többi katonával, a gyárakat meg lehetett volna menteni. Csak hogy mire visszatért, megtörtént a baj. Ha megbízott ügyvezető megszökött a haszonnal, és a váltás, a háború utáni prosperitás nem következett be mire Alexander hazatért, a gyárai üresen álltak. Szóval, beszéltem már a legelső napról, amikor kart megláttam. Aztán arról a napról, amikor a háborúba indult, meg az esküvőm napjáról, amikor máshoz mentem feleségül. Most arról a napról szeretnék beszélni, amikor ráébredtem, hogy az egész hiába volt, és semmit nem kaptam cserébe azért, hogy kart cserben hagytam. Vasárnap volt. Alexander egy hónapja itthon volt már, de minden nap elment a gyáraiba. Mindannyian azt hittük, hogy a gyárak üzemelnek, s hogy ő csak kiigazít bizonyos dolgokat, melyek a távolléte alatt történtek. Nem beszélt nekünk a megbízottjáról, a bezárásról. Reggelente mosolyogva indult útnak, és este jókedvűen tért haza. Az igazat megvalva, akkoriban mi jelentettük a legkisebb gondot számára. Elvesztette a családi vállalkozást. Egyszerűen elúszott. Egy hónapon át azzal foglalkozott, hogy megmentsem valamit, bármit, míg végül maga is elfogadta a tényt. Akkor kénytelen volt közölni velünk a hírt. Mi lett volna alkalmasabb nap erre, mint egy vasárnap? A vasárnap ünnepnap volt. Ezen a napon az ember templomba megy, megértő és megbocsátó. Elmentünk tehát a templomba, aztán hazajöttünk ebédelni. Apám nem jött velünk, túlságosan gyenge volt, a házat is alig hagyta el, de aznap a közös asztalhoz ült. Alexander megvárta az ebéd végét. A gyerekek elmentek szundítani egyet. Én a konyhát tettem rendbe. Hal a rádiót hallgatta apámmal. Amint bementem hozzájuk, lekapcsolta a rádiót. Leült a székébe, előrehajolt, kicsit lehajtotta a fejét. Rossz hírem van, kezdte, és elmondta, mit művelt a megbízottja. Hosszasan ecsetelte az erőfeszítéseit, hogy mindent rendbe hozzon. Részletesen elbeszélte a helyi munkásokkal folytatott beszélgetéseit. Elmondta, hogy a rendőrséghez fordult, mint hiába, és elismerte, hogy dühös és csalódott. Nagyon figyeltem, de csak kis idő elteltével fogtam fel, miről beszél. Végtére is Alexander meg fogja menteni az szkonszetet. Megadja apámnak azt, amire a legnagyobb szüksége van. Ezért mentem hozzá feleségül, ezért nem vártam kalra. Csak éppen Alexandernek nem maradt egy szentje sem. Nem mentheti meg a szkonszetet. Apám fehér volt, mint a fal. Három próbálkozás után, és akkor is csak a segítségemmel felállt a székből. Szánalmasan sovány volt, és hajlott hátú, úgy remegett, hogy minden erőmmel őt igyekeztem megnyugtatni. Majd találunk pénzt, mondtam. Megszerezzük a szőlőtőkéket, ne félj! Megtaláljuk a módját, csak feküdj le, gyűjts erőt, hogy mire a tőkék megérkeznek, el tud mondani Jeremiáknak, hogy hová ültesse őket. Nem szólt semmit. A fejét elfordította, a tekintete üres volt. Éreztem, hogy vége, hogy feladta. Vérzet érte a szívem. Ő volt az apám, szerettem, és most itt haldoklik a szemem láttára. Ágyba segítettem, és vele maradtam, amíg a gyerekek fel nem ébredtek. Alexander addigra visszatalált régi vidáményéhez. Nem úgy én. Gondolkodnom kellett. Egyedül akartam maradni. Megkértem, hogy ügyeljen a gyerekekre. De neki találkozója volt egy régi harcos társával Newportban. Magamhoz vettem hát a gyerekeket. Bred már majdnem öt éves volt. Tudott járni, olykor már szaladt is. Szuzant még vinni kellett. Ő csak két éves volt. Elindultam velük a vízhez. Csak mentünk, mentünk. Szeles szeptemberi nap volt, sütött a nap, de hűvös volt. Amikor elértük az óceánt, Felmásztunk egy sziklára, ahol leültünk, és néztük a hullámokat, de nem ért el bennünket a tajték. Emlékszem, milyen félelmetesnek találtam a sziklákhoz csapódó hullámok erejét, harobajló hangot, és milyen szépnek láttam mindezt. A szépséget persze nem tudtam átérezni. Ürességet, sötétséget éreztem, és erőtlenséget. Ott a sziklákon ülve urrá lett rajtam a kétségbeesés. Az is megfordult a fejemben, hogy leugrom. Egy pillanatig komolyan le akartam ugrani. Akkor bred átölelte a nyakamat. Az óceán megrémítette. Meg kellett nyugtatnom. Ettől magamhoz értem. Mielőtt újra hatalmukba kerítettek volna a sötét gondolatok, felnyaláboltam a gyerekeket, és visszafelé indultam. Nem is tudom, honnan volt erőm mindkettőjüket cipelni, de így történt. Mire visszaértünk a házba, döntöttem. Mintha egyszeriben megvilágosodott volna minden. Mintha egyszeriben megvilágosodott volna minden, gépelte le Olivia a szavakat, majd hátradőlt a székében. Natali optimizmusa mindig ámulatba ejtette. Az optimista emberek nem latolgatják az öngyilkosságot. Felállt és előrehajolva kinézett az ablakon. A távolban a szőlősorok között sétáló Natali elegáns alakját látta. A grafikussal beszélgetett, aki megtervezi majd az új címkéket az itt termelt borokhoz. Csak nem egy órája kint voltak. Natali fontosnak tartotta, hogy a nő megérezze a hely hangulatát, mielőtt rajzoláshoz fog. Mintha egyszeriben megvilágosodott volna minden. Olivia ellenőrizte, hogy jól írta-e a megvilágosodott szót és ellenőrizte a jelentését. A megvilágosodás erőteljes belátáson alapuló élmény. Olyan egyszerű eseményt is tekinthetünk megvilágító erejűnek, amelynek nagy hordereje van. Egy egész életet megváltoztató élmény kétség kívül ilyen. Alig várta, hogy hallja a folytatást. Natali megígérte, hogy hamarosan visszatér, de még mindig a grafikussal tárgyal. Tesznek ebédet kell adni, mielőtt a vitorlás klubba megy. Pár napig ide járt egy szakács, ami kedves dolog volt egy eléggé túlterhelt étterem alkalmazottjától. Natali közben új szakácsot keresett. Olivia arra gondolt, hogy ma nem rendel ebédet az útkereszteződésnél lévő gyorsbüféből, hanem inkább készít néhány tón szendvicset. Azt Natali és Karl is szereti. Levett az éléskamra polcáról pár halott, elővette a hűtőszekrényből a majonézt, septében összekeverte a kettőt, és kenyérszeletekre kente. Saláta leveleket tett rájuk, majd minden szeletet félbevágott. Semmi különös. Semmi ígyenség. Az ebéd nem az ő műfaja. Miközben teszre várt, leült újságot olvasni, s akkor belépett Simon. Olivia láttán egy pillanatra megállt, aztán a hűtőszekrényhez ment, kinyitott egy üveg vizet, s az utolsó cseppig a. Izzat volt, a pólóján nedves foltok, a bőrén veríték cseppek. Nedves haja a szokásosnál sötétebbnek tűnt. A júliusi naptól barna arca kipirult. Olivia ereiben egyszeriben hevesen lüktetett a vér. Azon tűnődött, miért van az, hogy egyes férfiak esetében ezt érzi, mások esetében nem. Ebben az esetben kétségkívül vonzalomról van szó. – Meleg van kint, – jegyezte meg Simon, amikor befejezte az ivást. A szendvicsekre pillantott. – Ki készítette ezeket? – Én, – mondta Olivia, leeresztve az újságot. – Kockáztasson meg egyet, nem vagyok valamire megszakács. Ámbá szerette volna, ha az lenne. Bár csak finom ételeket tudna főzni. A férfiak imádják a házi kosztot, de a szőkehajat is imádják, és neki az sincs. Simon megemelte az egyik szeletet, és alá kukucskált. Tonhallal nem lehet sokat hibázni. Az igaz, ennél különlegesebb ételt is lehet belőle készíteni. Madaléna isten ilyen értett hozzá, de nem árulta el mi a titka. Kilántrót tett bele. Kilántrót? Belereszelte a majonézbe. Ah! Olivia zavartan karba tette a kezét, aztán visszaejtette az ölébe. Simon őt nézte. Milyen elragadóan fest a férfi így, izzadtan. Ő maga bezzeg, gondolta Olivia, egyáltalán nem elragadó, már azzal is kiegyezett volna, ha legalább a válláig ér a haja. Hogy vannak a kismacskák? kérdezte, hogy kimeneküljön a kínos helyzetből. Kicsik, mondta Simon, és állával a szendvicsek felé bökött. – Vehetek egyet? – Csak tessék! – Kilántró. Olivia nem tudta, hogy néz ki, de ezen könnyen lehet segíteni. Reszelhetett volna Kilántrót a majonézbe. Simon azonban így is szemlátomás itt vágyja a falat azott. Olivia mindenképpen meg akarta törni a csendet, nehogy Simon úgy érezze, dicséretre vár, ezért így szólt. Natali örült, hogy baklány? Ó, igen, már háromszor is mondta nekem. Sosem fogom kiheverni, mondta Simon, de nem tűnt feldultnak. Inkább, mint a mulatna az egészen, és jól lehet nem mosolygott, mégis, mintha mosolybújkált volna a szája sarkában. Olivia várt, hát ha megtörténik. Akkor Simon pillantása az ő szájára esett, s már nem gondolt többet a mosolyra. Hol van, Natali? kérdezte Olivia másra a beszélgetést. Még mindig kint? Igen, mondta Simon, és újabb szeletért nyúlt. Olivia az órára nézett. És hol van tesz? költői kérdésnek szánta, de igen, csak meglepődött a válaszon. A házamban. A kis cicákat akart látni. Megmutattam neki, mely kösvényen menjen. Aha, nem volt valami bős dolog. Ki tudja, meddig marad? Elbővölik a kis cicák. A reggelinél csak róluk volt hajlandó beszélni. Odaadok egyet, ha már járni tudnak, vagy kettőt, esetleg ötöd. Ó, nem hiszem, hogy elfogadhatjuk. Ez nem a mi házunk. Még azt sem tudom, hol leszünk ősszel. Egyes fölbérlők utálják a macskákat. Nos, mondta Simon, hat hetük van eldönteni. A szendvicset feltartva az ajtó felé indult. Ez finom! Őszintén szólva sosem rajongtam a kilántróért. Kösz az ebédet! Mintha egyszeriben megvilágosodott volna minden, olvasta fel Olivia az utolsó mondatot, hogy natali felvehesse a fonalat. A számítógép képernyőjétől elfordulva elhelyezkedett az egyik magas támlájú székben tollal és jegyzett a kezében. Megebédeltette teszt, és elvitte a vitorlás klubba. Simon száműzte a gondolataiból. Most dolgoznia kell. Komolyan fontolgatta az öngyilkosságot? Natali kisimította a vászonsortját, s közben a homlok átráncoltat. Egy pillanatig, csak egy pillanatig. Elviselhetetlen fájdalmat éreztem, meg ürességet, meg veszteséget. Fáradt voltam, meg voltam rémülve. Mitől? A jövőtől. Amíg Alexander távol volt, arról ábrándoztam, milyen lesz majd az életünk. Talán nem volt tökéletesen szép a kép, de ez is hozzátartozott ahhoz, ahogyan Karl elvesztését megpróbáltam feldolgozni. A jövő talán kárpótol a veszteségért, és hirtelen kiderült, hogy nem. Az egész ábránt kép egyszeriben, egyszeriben, Indulatosan legyintett, Darabokra hullott. A kezét ernyetten lejtette. Harcán a régi fájdalom emléke tükröződött. Olivia életéből sem hiányoztak a fájdalmas pillanatok. Ő is érzett már ürességet, veszteséget, fáradtságot és félelmet. Natalit azonban bizonyára még erőteljesebben hatalmukba kerítették ezek az érzések, a öngyilkosságra gondolt. A különbség, ébredt rá, Olivia, a hullámhegyekben és a hullámvölgyekben rejlik. Natalia végleteket élte meg. Érthető, hogy ha valaki megtapasztalta azt a boldogságot, mint amit ő karlal, akkor elviselhetetlennek érzi a teljes csalódás hullámvölgyét. Minden esetre, mondta az asszony, csak egy pillanatig tartott, aztán el is múlt. Miközben aznap hazafelé mentem a gyerekekkel, újra értékeltem az életemet. Egészen addig másokhoz igazítottam a reményeimet. Előbb az apámra támaszkodtam, aztán Karlra, aztán Alexanderre. Hallgattam az anyámra, és meghoztam a döntést, melyet nem kellett volna. De az én döntésem volt. Szeretném, ha ezt egyértelművé tenné, amikor leírja. Az anyám nem kényszerített a házasságra. Én döntöttem úgy, hogy feleségül megyek Alexanderhez. Elhallgatott. Igen, kérdezte Olivia a folytatást várva. Az igazi döntést aznap hoztam meg. alatt a sziklán ültem, ahol erősen fújt a szél és dübörögtek a hullámok, keresztút elé érkeztem. Az életet választottam. De nem akármilyen életet. Jó életet akartam. Megfogadtam, hogy meg is valósítom. Olivia érezte, hogy a történet folytatása következik, de kicsit késteltetni akarta, mert egy fontos kérdés foglalkoztatta. Bálásra gondolt? Nem. Szabad akaratomból mentem hozzá Alexanderhez. Csak hogy hamis ígéretek alapján döntött úgy? Amikor az ígéreteket tette, akkor azok nem voltak hamisak. Ő valóban helyre akarta hozni a szőlőskertet a cipőgyárak jövedelméből. Nem hazudott nekünk. De cserben hagyta, mondta Olivia. Nem haragudott rá? Hogy haragudtam-e? Talán a helyzetre, de nem Alexanderre. Hogyan haragudhat az ember valakire, aki a legjobb szándéka szerint cselekszik? Aki maga is nagy veszteségeket szenvedett. Csalódott voltam. Korábban okos üzletembernek tartottam, de kiderült, hogy nem az, a szíve mégis a helyén volt. Azt mondta, tovább maradt Európában, mint kellett volna? Nem. Helyesbített Natali türelmesen. Azt mondtam, hogy másképp alakultak volna a dolgok, ha nem maradott olyan sokáig. Nem tétlenkedett, fontos feladata volt. És az apja? Az anyja azt mondta, hogy a pénz az új szőlőtőkék nélkül a maga apja meghal. Nem hibáztatja alexander az ő haláláért? Natali szomorúan elmosődott. Alexandernek semmi köze nem volt ahhoz a pénzhez, amelyet az a tőzsde összeomlásakor elveszített. Az ő hanyatlása akkor indult meg, de ő maga idézte elő. Ő volt a bank elnöke. Minden fontosabb döntést ő hagyott jóvá. Alexander arról sem tehetett, hogy apám gazdálkodóként hibákat követett el, ami pedig az Európában vásárolt szőlőtőkéket illeti, ő csak azt vásárolta meg, amit az apám kért. Nem ő tehetett arról, hogy azok a tőkék nem bírták az itteni éghajlatot. Nem ő mondta apámnak, hogy újabb és újabb pénzeket öljön a vállalkozásba. Meg aztán sóhajtott egyet. Apám nem halt meg. Néhány évig még élt, valószínűleg éppen Alexandernek köszönhetően. Olivia elképett. Élt még? Élt, és Alexander jól bánt vele. Gyakran üldögélt és beszélgetett vele. És amikor Alexander beszélt, az ember figyelt, mosolygott, és hitt neki. Azt mondta, hogy az konszed hamarosan fellendül, hogy a legújabb tőkék páratlanul jó szőlőt teremnek majd. Ilyenkor rámutatott egy palack francia borra, és azt mondta, hogy csak időkérdése és a mi borunk épp olyan keresett lesz, mint az. Ez persze jobbára csak üres fecsegés volt, mondta Natali kedves mosolyjal. De az apám többé nem ment ki a földekre, tehát nem is látta a különbséget. Csak figyelt, és már is jobban érezte magát. Alexander még a városba is bevitte, amit én nem tehettem meg, annyira gyenge volt, kar pedig azért nem, mert túlságosan elfoglalt volt. Alnak viszont volt ideje, meg türelme, és fel is tudta őt emelni, és cipelte, ha kellett. Kisegítette a kocsiból, és pint mennél a széken. Na persze Alexandernek is megvolt a maga jutalma. Az apám hálás közönségnek bizonyult. A maga módján Al mégiscsak meghosszabbította az életét. Hát ennek örülök, de azt nem bocsátja meg, hogy nem váltam el tőle, hogy menjek karhoz. Tehogy, mondta Olivia sietve, nehogy megint úgy hasson, mintha ítélkezne. Megvoltak az indokai. Én csak nem vagyok benne biztos, hogy ugyanígy cselekedtem volna-e. Mert ma már más idők járnak. Maguk könnyebben válnak. Ezt látják állandóan a tévében, meg az újságokban. Erről olvasnak a könyvekben. Közhelyé vált. Természetes, hogy a bajok első jelére manapság napság könnyen odébbálnak az emberek. Az én generációm még nem így gondolkodott. Igaz, Akkoriban nehezebb is volt elválni, ám én nem ezért tartottam ki Alexander mellett. És nem is a gyerekek miatt, ám bár, ha ők nem lettek volna, al és én talán külön váltunk volna. Nem, azért maradtam vele, mert ő volt a férjem. Akkoriban tiszteletben tartottuk a házasság intézményét. Talán részben a háborúnak köszönhetően. Férjeink azért harcoltak, hogy szabadon élhessünk. Az életüket kockáztatták. Olyan borzalmakat láttak, amilyeneket mi csak elképzelni tudtunk. Hűséggel tartoztunk nekik. A vállás szóba sem jöhetett. Akkor sem, ha rosszul bánt volna magával? De nem bánt velem rosszul. Nem ivott. Nem űzött játékot. Jó ember volt, rossz üzleti érzékkel. De nem is gondolt vállásra? Járható útként soha, szögezte le Natali szerettem. Ha visszatudtam volna forgatni az időkerekét, hozzámentem volna feleségül. De nem változtathattam meg a dolgokat. Alexander volt a férjem. Meg kellett ezzel békélnem. A jó oldalát kellett néznem. Gondoljon a saját életére. Nem ugyanezt tette és teszi maga is? Olivia zavarba hozta ez a váltás. Én? Szerette volna, ha az anyja szereti ő azonban ismeretlen helyen tartózkodik. Szerette volna, ha tesz apja szereti magát, de nem így volt. Ott maradt tehát családi segítség nélkül, és egyszerre csak gyereke született, aki magán kívül senkire sem számíthat. Nem változtathatta meg az eseményeket. Nem kérhette meg az anyját, hogy vigyázzon a gyerekre, amíg maga a saját ügyeivel küzdködik. Nem tehette meg, hogy egyszerűen... Bevon az életébe egy férfit, aki kenyeret tesz az asztalra, és ellátja Tesz mellett az apa szerepét. Elment tehát dolgozni. Maga gondoskodott Teszről. Én ezt nagyra értékelem. Valóban? kérdezte Olivia mosolyogva. Igen, ezért is alkalmaztam magát. Talán nem voltam tisztában a részletekkel, de megéreztem magában a függetlenséget. Olivia arcáról eltűnt a mosoly. Nem mindig öröm a függetlenség, mintha mindig csak azt az embert keresném, akire támaszkodhatom. De nélkülesem sem hagyta el magát. Nem, mert nem tehettem. Itt van, tesz. Szüksége van rám. Látja, nekem is itt volt az konszet. Szüksége volt rám. Azt hiszem, ez tartott életben. Szerettem a gyerekeimet. De tudtam, hogy felnőnek és eltávolodnak tőlem. Minden gyerek ezt teszi. Mindegy, mit akarnak a szüleik, önálló gondolkodású felnőttekké válnak. A nem így állt a helyzet, nem volt akarata, magától nem maradt talpon. Ha nem tettünk volna semmit, elpusztult volna, de fejlődnie kellett, és valakinek fel kellett vállalnia a felelősséget. Ki vállalhatta volna? Az apám törékeny volt és beteg. Jeremiah pridát ápolta. Alexander megbénult, a pénzről volt szó, Karl pedig nem akarta őt háttérbe szorítani. Vagyis maradtam én. A háború alatt én vezettem a munkákat, tehát mindennel tisztában voltam. Megvoltak az ismereteim, tudtam mi a célom, s az én célomnak nem sok köze volt a krumpli és kukorica termesztéshez. Szőlőt akartam termeszteni. Alexanderhez is ezért mentem feleségül. Mi más módon igazolhattam hát ezt a házasságot, ha nem sikeres szőlőtermesztéssel? Na igen, de nem tudtunk új tőkéket vásárolni. Nem volt pénzünk. Azaz nem volt meg az a pénz, amire számítottunk, de valamink mégiscsak volt. A Seabring gyárak ugyan némák és sötétek voltak, az épületek azonban álltak, mégpedig egy munkaerővel bőven ellátott vidék kellős közepén. Bizonyára van valaki, aki szívesen megvenné tőlünk. Alexander nehezen állt rá az eladásra. A gyárakon még ott állt a Szíbrink család neve. A mai napig úgy hiszem, arról ábrándozott, hogy egy napon újra lehet indítani a termelést, és az üzemek felvirágzanak. Ne kérdezze, mire alapozhatta ezt az álmot, de hát Alexander nem a jó megoldások embere volt. Álmai viszont voltak, meg büszkesége is. Amíg az övé az a két gyár, addig van valamie. Meggyőztem, hogy az koncet is valami. Nagy szabású képet festettem elé, hogy mivé lehetne ez a hely, ha minden energiánkkal látnánk a fellendítésének. Elmondtam neki, hogy Európába utazhatna szőlőtőkéket vásárolni, ahogyan az apám kérésére is tette, csak ezúttal óvatosabban kellene szelektálni. Diagramot mutattam neki a gazdaságról, hogy a terület mekkora hányadát ültethetnénk be, s azt is elmondtam, miért. Hogy honnan tudtam mindezt? Az apámnak rengeteg könyve volt, meg kiterjedt levelezése. Voltak kézzel írott szerződései. Sajnos bankár volt. A számokhoz remekül értett, de nem mindig volt tisztában azzal, mit olvas, és azt, hogyan értelmezze a földet illetően. Karl képes volt erre, és meg is tette. Hátadta az anyagot nekem, és én is megértettem. Nyilvánvaló volt, hogy a napavölgyben jól elmőszőlőit nem képes meghonosodni. És az sem, amelyik Franciaország és Olaszország meleg régióiban él. Ezeken a helyeken mediterrán az éghajlat. Kiszámíthatóbb, mivel a hosszú, forró, száraz nyarakat rendszerint hűvös, esőstelek követik. A mi éghajlatunk nem ilyen. Ez inkább szárazföldi, az európai területek közül Burgundiában, Champagne-ban és Rajna mentén hasonló, ahol hűvösebb a levegő és rövidebb az érési időszak. Olyan szőlőt kell termesztenünk, amely ezekben a régiókban honos, hiszen az időjárás is hasonló a miénkhez. Mindezt elmondtam Alexandernek, és ő is megértette. Felismerte az itteni szőlőtermesztésben rejlő sikereket, és még ennél is fontosabb, hogy tetszett neki a szerep, melyet neki szántam. Így hát beadta a derekát. Beszéltünk a helyi bankárokkal, Alexander előadta nekik, amit az épületekről, a földterületről és a munkaerőről mondtam neki. Sikerült meggyőznie őket, hogy a két gyár jó befektetés olyan vállalkozó számára, aki a béke által felkínált prosperitást ki tudja használni. Szenvedélyes volt és meggyőző. De hát ez volt az erőssége. Értett a pókerhez, tudott blöfölni is. 50 százalékkal többet szerzett a két épület eladásával, mint amennyire számítottunk, ami persze nem volt hatalmas összeg, de el lehetett vele indulni. A szükséges pénz többi részét a banktól vettük kölcsön. Vagyis nem mi, mert mindezt Alexander intézte egymaga. Ő volt a férfi, én a nő. A bankkölcsönöknél ez jelentős különbség. Hogy zavart -e? Nem. Az volt a lényeg, hogy megkaptuk a pénzt. A büszkeségem itt nem számított. Azt tettem mindent. Meg aztán szerencsés is voltam. A legtöbb nő, akiket ismertem, nem dolgozott. A háború alatt, amikor kevés volt a férfi és sok a munka, volt munkahelyük. Ám amikor a férfiak hazajöttek, a nők kikerültek az állásokból. Igazságtalanság volt. Én azonban csak haragot éreztem. Nagy különbség. Alexandernek ráadásul szüksége volt arra, hogy fontosnak érezze magát. Túltette magát a gyárak bezárásán, és úgy vetette bele magát az konzert ügyeinek az intézésébe, mintha az előbbit szándékosan hajtotta volna végre az utóbbi kedvéért. Igen, kielégíthette a büszkeségét. Hatalmas egóval rendelkezett. Kérem, Olivia, óvatosan járjon el, amikor ezt írja. Kritikának hangozhat, pedig nem annak szántam. Szüzan és Greg nagyon nagyra tartották az apjukat, és ő meg is érdemelte. Amit csinált, jól csinálta. Bámulatos tehetséggel építette ki a kapcsolatokat konszat előnyére. Én erre sosem lettem volna képes. Engem nem érdekelt. Itthon voltam a legboldogabb. Miért? Kar miatt? kérdezhetné. Nem. A szőlőskelt miatt. Ahogy nőttek a gyerekeim, úgy vette át a helyüket a szőlő. De vissza Alexanderhez. Az egójában nem volt semmi különleges. A legtöbb férfinak szüksége van tömjénezésre. Nekünk, nőknek az a dolgunk, hogy ezt felismerjük és a magunk hasznára kamatoztassuk. Látom megdöbbent. Miért? Há, úgy gondolja, ez olyan manipulatívnak hangzik. Nem manipulatív, Olivia. Tiszta józa néz. Alexander jól csinált bizonyos dolgokat. Szerette azt hinni, hogy más dolgokhoz is ért. Ha meghagytam ebben a hitében, jobban érezte magát. Ha pedig jobban érezte magát, akkor nem csak jobban csinálta azt, amihez értett, de együtt élni is könnyebb volt vele. Ez megkönnyítette az életemet. Ilyen egyszerű. Ha az egója kielégült, hagyta, hadd tegyek azt, amit akarok. Amikor azt tehettem, amit akarok, úgy éreztem, én irányítom az ügyeket. Egymást támogattuk. De ez olyan, mint valami játszma, jegyezte meg Olivia. Miért van erre szükség? Nincs rá szükség, felelte Natali. De ha játszunk, nyerhetünk. Ha nem játszunk, esélyünk sincs. Tehát a női mozgalmak csak időpocsékolást jelentettek? Egyáltalán nem. Megtanították a nőket arra, hogy legyenek céljaik. Megmutatták a lehetőségeiket. Abban vallottak kudarcot, hogy nem a valóságot vették alapul. Egy ideális világban a nőknek ugyanolyan jogaik vannak, mint a férfiaknak, csak hogy a világunk egyáltalán nem ideális. Ha a valóság talaján állunk, akkor a rendszer részei vagyunk. Megértjük az érintett felek gondolkodásmódját, és a szerint cselekszünk. – Vegyük Simon esetét! – Olivia értetlenkedve nézett rá. – Miközze Simonnak ehhez? – Bonyolult személyiség. – A nők azt szeretnék, ha kedves lenne és nyílt, de nem az. Ennek megvannak az okai. Ha megértjük az okokat, rájövünk a dolgok nyitjára, és megtaláljuk a kedvességet és a nyíltságot. – Mondolom, a feleségéről és a kislányáról beszél. – Részben. Lettenetesen szenvedett, amikor meghaltak. Nem akarja magát ismét kitenni hasonló fájdalomnak, ezért falat épített maga köré. Olivia látta azt a falat. A férfi az orra előtt húzta fel, amikor megérkezett konszedbe. És mi a másik rész? A gyerekkora. Az anyja kedves teremtés volt. Ana idevalósi volt. Elég későn ment férhez, de tudta, mit akar. Férjet akart és gyereket. Gyanítom, tudta, ez irántam Karl, de elég okos volt ahhoz, hogy ennek ellenére feleségül menjen hozzá. Így hát volt férje és gyereke, akik szerették őt. Mondom én, lehet, hogy ő sosem hitte el egészen. Kicsit mindig tartózkodó volt. Simon tehát eleve hajlamos a tartózkodásra? Lehetséges. Laurával is így viselkedett? Janítom, Laura csendes nő volt, nem volt rá jellemző az erőszakoskodás. Natali Oliviára nézett mosolyogva a kelleténél kicsit hosszabb ideig. Olivia visszamosolygott. Rám pedig jellemző? Lassan ide-oda ingatta a fejét. Igen, erősködött Natali. Velem így viselkedik. De nem úgy értem. Ha össze akar bennünket hozni, nem akarom. Csak kifejtettem az álláspontomat a férfiakról. Eredetileg a nőkről akartak kifejteni az álláspontját. De hiszen azt teszem, a lényeg az, hogy a nők sokkal jobban kijönnek a férfiakkal, ha megértik, mik a szándékaik. Én is megtaláltam a hangomat, amint rájöttem, hogy Alexandernek simogatás kell. Simonnak nem erre van szüksége. Őt noszogatni kell. Tőlem ezt hiába várja mondta Olivia, és felkapta a tollát. Tovább megyünk most, vagy inkább írjam le az eddigieket?